Reméltem, hogy elalszik, de teljesen éber volt, készen állt a hosszú fecsegésre. – Én is! Te mit tanultál? Agrár tudományt? – Miért pont agrár tudományt? – Nem valami termelőszövetkezetből jöttél? – Úgy nézek én ki, mint aki egy kurva termelőszövetkezetből jött. Árhangelszki vagyok. – Á, északi lány. Ez mindent megmagyaráz. Oldalba bökött a könyökével.